Річарди Гіра, пам'ятаєш? Ну, я ж тобі розповідала. А, так-так, тепер пам'ятаю, збило над начальством Іра. Отож, він щойно дзвонив мені на мобільний, хотів призначити зустріч, а мене, як назло, немає в Києві. Треба ж було йому дозріти саме зараз. Значить, спеціально чекав, коли я вийду. Тому на зустріч доведеться йти тобі. Ну, я, звісно, могла б послати Ігоря, але пропозицію готували ти, хоча тепер уже нічого й не пам'ятаєш», – зауважила Ада роздратовано. Та й Ігор каже, що на сьогодні домовився з кимось про власну зустріч. «Не хвилюйся, Аду, я все зроблю правильно». Іра чудово розуміла, чого саме побоюється її заклопота на шифиня. «Дуже сподіваюся», – Ада не вловила натяку. «Приготуй зараз якомога більше каталогів і зразків. По тебе приїде водій». Я пояснила, що наш водій у відпустці, і вони запропонували свою машину. Отже, ти пам'ятаєш, знижок не обговорюй. Умов контракту теж. Більше чіпляй локшини на вуха, розповідай, якими гарні. Решту я зроблю сама. Постараюся тут не затримуватися, оскільки вимальовується такий клієнт. Увечері я тобі потелефоную додому, розповіси, що та як. Клієнт дуже важливий для нас, тому постався до нього, будь ласка, уважніше. Обіцяю, не втримувалася від вигуку Іра. Ну, все тоді, готуйся до зустрічі. Увечері дзвонитиму. І Марцевич дала відбій. О, простогнала Іра, кладучи трубку. Господи, коли ж вона вгамується, не вдасться ли нам із тобою удвох їхати? Мушу летіти і залагоджувати амурні справи моєї директриси. Вона тебе попросила про якусь. Особисту послугу не зрозуміла Олена. Саме так, зіткнула Іра. Знаєш, Лін, я подзвоню тобі неодмінно, і ми знову зустрінемося, якщо моя красуня Ада не прилетить завчасно. Адже вона щойно пригрозила. Але в будь-якому разі я тепер надовго не зникатиму. Не залишу тебе і ліку. Нам зараз треба триматися купки. По-моєму, в нас усіх трьох «Настав такий період, як у юності, коли ми ще були дівчатами», – посміхнулася Іра. «Усі троє знову майже наречені. Головне тепер – не наробити колишніх помилок і постаратися все-таки стати щасливими». Розділ 12-й. Іра їхала назустріч. Водій, молодий і дуже діяльний хлопець, Якось аж не то уважно вдивлявся їй в обличчя, перш ніж посадити в машину. Тож Ірі навіть довелося пояснювати йому, що вона не Ада Марцевича, а її заступник, що Ади немає в Києві, тому на зустріч треба вести її Ірину Павлову. Після чого хлопець заусміхався і радісно киваючи головою відкрив перед нею дверцята новенької Ауді. Уявляє собі, який клієнт, коли в нього такий дивний водій приречено подумала Іра. Ну, машина, зрештою, гарна і затишна. Суто по-жіночому оцінила вона переваги автомобіля і, не звертаючи більше уваги на життя радісного її наказа кермом, задумалася про своє. От вона їде займатися чужими справами, а про свої власні ніяк не подбає. Це перед Оленою вона може скільки завгодно хоробритися, намагаючись... Підбадьорити подругу та застерегти від хібних кроків. Але перед собою і прикидатися нічого. Виходить, усього наперед не виважиш. Хоч як складала вона сама своє життя, а отже не вдається зробити його таким, як хоче. А ліка? У неї ж був точний розрахунок, коли вона виходила заміж за Васю. А життя бац! І зруйнувало все одним ударом. Просто ніколи не треба гнівити і випробовувати долю. Ну, звісно, людина сама створює себе і своє життя. Іра, як і колись, вірила в це. Але не можна забувати про вічні закони, про давню життєву мудрість, перевірену не на одному поколінні. От я, наприклад, знову подумала про себе Іра. Мрію про одне. А роблю ж зовсім інше. Розтринькую себе на дрібниці. Йду на зв'язок, свідомо знаючи, що він принесе мені лише тимчасову розраду.